ห้าแฟมแฟมประเทศและภาษาลันเดอร์และสปร็อ n ลันเดอร์และสปร็อกจ r ห์นมาจากลอนดนจอห์เรล John är från London. London är i Storbritannien. London ligger i Storbritannien. k a u t a t a r engelska. Han talar engelska. Maria är från Madrid. Maria är från Madrid. Madrid är från Madrid. Madrid ligger i Spanien. Madrid ligger i Spanien. Hon talar spanska. Peter o c และมาธามาจากเบอร์ลินปีเตอร์แล r มาธาเป็นจากเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมั Talar ni tyska båda två. Talar ni tyska båda två. London, London. London är en huvudstad. London är en huvudstad. Madrid och Berlin är h u v e n städer. Madrid och Berlin är också huvudstädar. Märglång, stort och stort. Huvudstäderna är stora och bulliga. Huvudstäderna är stora och bulliga. Frankrike ligger i Europa. Frankrike ligger i Europa. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาเอียร e n ปรประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียซียประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Kanada ligger i Nordamerika. Kanada ligger i Nordamerika. Panama ligger i Mellanamerika. Panama ligger i Mellanamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Brasilien ligger i Sydamerika. Gå r u n a på w w w b o o k 2 d e för bok och nedladda den senaste versionen.